Kommer har längre med de här frågorna. USA är ett jag företag som ägs helt enkelt för massen som har tagit den som tillfattar till med data avskatten. Det har blivit verklighet där, att det här kan vara en särskilt en, en, en, en, en modell det är enkelt för att Vi vill säga att folk äger en mass som är det kärlek till massen. Det gör det. Jag kommer inte tala mycket om precis det här. Det här med, men det är ett sämre det. Det finns flera andra Men det är en sån här omgivning i Sverige. Och det är pågången, med, med, med en ny fråga så här, Det var ju ny en, liksom, det har varit en levande fråga inom till länge. Det är ju, Ernst Wikfors mycket tankar om det här. på de, de allmänna pratat om sitt forkenst, Att det arbetet inte skulle vara en lejvarens utan delaktig skötsel, ledning och avkastning. Idag har ju frågan att lite grann. Och det ska vi prata lite mer om idag. Och den aktualiseras av flera skäl. Vi har, har ju att gå tillbaka med indexfonderna. Som är anledningsgröda ägare på börsen. <här> Människor känner sig inte, känner eh, känns maktlösa. Nu är det stressade på snabba med skenande klyftor inte minst, eller bara en sån sak som att företag på landstiden som hittar en ny ägare och sådär. Det är så många i den här frågan. Och kanske bara tänka jag att det är en lösning på de här problemen. Utan man tycker det en idé om hur man vill att det och hur man känner Det tror jag att Många av våra panelister idag ser på det som, som någon form av nästa steg i den demokratiska utvecklingen så att de går efter den politiska demokratins införande. Jag tänkte börja med att ge er ungefär en första frågan, där man kan få en tio minuter en kvart på sig och laborera lite kring det här, så man kan säga någonting till längre, och sen så släppa in Börja med Bo och Flinda och sen sätter vi in eh, Daniel F.D. Och sen så eh, så att vi kan ha ett samtal om det här. Men den först får vi en lite längre idag kanske. Ehm, då Bo, du har ju precis skrivit en ny bok på det här tematet. Det var intressant att höra om det, och du har ju liksom så många olika saker som du tar upp genom ditt yrkesliv och sådär, men du har fastnat lite för de här frågorna just nu och sådär. Så lite så du kan säga vad är det som gör dig så attraktivt med just den här lösningen, eller den här liksom inriktningen på från allt roligt samhällsproblem vi har idag? Ja, tack för att jag får komma hit. Folk om det här. Jag äh, började fundera på den här frågan i början på återtalet när jag försökte begripa vad det var för fel på den fondsvislaterna, för det är inte givet mera, för det är inte fick något stort stöd. När diskussionen börjar så stöds förslaget av 50% av lo och när det genomförs är det här nere i 24%. Och jag hade förmånen att höra på P.O. som var lo i detta inför ett möte i Uppsala med arga studenter på vänsterkanten som har gjort liksom förslaget som genomförs mer radikalt. Han var mycket övligare, han sa, vi fick inte med oss någonting. röva jag, vad är det grundfel med det här? Och min tankegång är inspirerad av en italiensk aktivist, filosof, socialist, idag helt det Portland. Hans namn är Carlo Rosselli. Han är aktiv i det socialistiska partiet runt Första världskrigets slut, men blev enormt besviken på partiets oförmåga att hantera den radikalism som uppstår under det som kallas de två röda åren i Italien. Med mycket fabriksokkupationer för och så. Man kunde inte bestämma sig om man skulle ställa sig på den parlamentariska liberala demokratins sida eller på den leninistiska sidan. Och sen, han äh, blir äh, en kättare inom det italienska Socialistpartiet. Han är aktiv. Äh, äh, mot Mussolini fängslas äh, på den här fången Lipari som är nu rätt välkänd. skriver där sin första och bok, Liberal Socialism. Och vad Roseli tänker är att socialismen måste ses som ett utflöde av liberalismen. Det är förverkligandet av rättsstaten, demokratins och respekten för individens sida. Och han tänker också att företagen, säger han, han är mycket starkt motståndare till allt som heter planutsåndning för statliga och proletariatets diktatur. Utan han tänker att företagen ska styras av bevåna organisationer. En annan viktig tänkare för mig är den religiagiska socialdemokraten Gustav Möller. Han är mest känd som skapar välfärdsstaten men han var en mycket originell tänkare. Han var i grunden, en stor marxist. Han ställde sig upp på den stora socialdemokratiska arbetarkongressen i Köpenhamn 1920. Då håller han ett viktigt lingertal och säger han ungefär så här. När vi ska genomföra de här stora planerna, och då menar socialismen, då duger det inte med att låta ämbetsmännen sitta på ämbetsverken och styra företagen. Vi måste hitta nya modeller, säger han. Och då menar han också att det ska strymas av det. Det stora överraskningen för oss som har med det här vi just exoraterade som. Det superkapitalistiska USA har mycket mer av den här modellen med autonoma demokratiska företag än vad som finns i Sverige. Det här beror väldigt mycket på att man har förväxlat två saker inom vänster. Nämligen man har sett likhetstecken mellan marknad och kapitalism. Men marknaden är mycket äldre än kapitalismen. Jag kan för min del inte se något alternativ i välreglerade marknader när det gäller produktion av råd och tjänster. Och på 1700-talet och 1800-talet så visar forskningen att många vänsterpersoner då såg marknader som frigörande. De skapade liksom att man kunde bryta sig loss från feudalismens borg. Här bygger jag, det är mitt på egna tankegångar, framförallt på en amerikansk ekonom som heter David Ellermann. Eller man säger så här, både vänstern och höger Eller <hör> man säger så här Både vänstern och höger har misforskott detta med makt i en marknadsekonomi Både vänstern och höger tror att makt marknad i marknadsekonomi kommer från ägande av kapital Det är omöjligt säger han, därför slaveri överhuvud Istället så kommer makt i produktionen i marknadsekonomi för hur hyreskontraktet är konstruerat. Alltså, vi som sitter i det här rummet vi kan imorgon bestämma oss för att starta ett företag, va? Säg en en doktorlag. Och så kan vi gå till någon pensionsfond eller någon bank eller något annat och låna pengar. Då hyr vi kapital, då är det vi som bestämmer hur verksamheten ska rulla. Det är alltså hyreskontraktets karaktär som är det centrala. Och det var ju detta som var det stora felet med löntagarfonder. Löntagarfonder byggde på den urkapitalistiska idén att det är ägande av kapital som ska bli makt i företaget. Den socialistiska idén måste faktiskt bygga på raka motsatsen. Att det är arbetet som blir makt i Inte kapital. Och detta är en utveckling vi faktiskt ser idag. Eh, dels att mer och mer kapital ägs av det som man kallar ansiktslösa fonder, alltså pensionsfonder eller sparfonder som folk har. sett av lite sparpengar, hoppas att de ska stiga. Nu har vi fått en ny typ av kapital i marknadsekonomin, i vår ekonomi som kallas indexfonder. Och indexfonderna, de köper aktier och andelar av företag fullständigt slumpmässigt. De sprider ägandet till allt. De är ungefär som en väl tränad schimpans. Alltså. <skratt> Tankegången bakom dem är att... Eh, Leta inte efter nålen i höstakten, köp höstakten. <skratt> <skratt> <skratt> och de här har visat sig enormt framgångsrika. De spör som här aktivt förvaltade fonder 12 år utav 17 Men de har en väldigt, och jag ska säga de är jättestora nu, den största ägaren på den svenska börsen är en Amerikanska sådana här. Indikten. De spör Wallenberg i februari. Och vad innebär det här? Jo, de lever mycket på att de tar i princip ytterst låga eller inga avgifter och de är helt ointresserade av att utöva makt i de företagade mäktrarna. Noll! De gör inte ens på bolagsdelarna. det här skapar en ett enormt maktvokum i eh, marknadsekonomin. Vänst ska använda den här makten, om inte vänstern gör någonting här så kommer en sak att hända, nämligen direktörerna kommer leva ännu mer loppan än vad gör. Så vad, vad kan man tänka när det är för en slags modell som kryper fram här? Ja det är ju att allt fler företag skulle kunna övertas, antingen via stiftelser eller ägare, det finns ju olika rättsliga strukturer för det här. Av de som arbetar i det är det intressanta med den här amerikanska modellen som även finns och som nu exploderar i historiskt har jag förstått massvis med sådana här nya företag det är att de anställda kan köpa företaget med företagets tillgångar och framtida vinster som säkerhet ungefär som om man köper en bostadsrätt så man behöver inte riskera några egna pengar det här är relativ rättsligt förbjudet i Sverige Sverige har Enligt EUs särskilda byrå för sådana här företag EUs absolut sämsta rättsliga förutsättningar för att sådana här företag ska kunna bildas. Jag vill ge ett exempel. Jag brukar känna två personer som har startat och drivit upp ett ytterst framgångsrikt bokförloppen. Jag får inte nämna vilket ägner för vissa. Kommer du lite till de vill gärna överlåta det till sina anställda. De säger att det är otroligt komplicerat, det är nästan omöjligt, det är så konstiga skatteregler, vi vet inte. Jag har försökt men det går inte. Klockan. vi kan skänka det till boljor säger om. vi kan inte ge det till våra anställda alltså. Man kan ju också spekulera i att om vänstern av facket hade varit lite på tåna och inte bara sagt nej nej. Den här möjligheten i början på 90-talet kom att man skulle kunna bedriva om det helt i om man då hade varit lite på hugget skulle vi idag kunna haft tusentals personalkooperativa, skolor, skolor äldreboenden vårdcentraler och så vidare istället för att de nu i stor utsträckning drivs av nyhundriga det är en och gör inget avkall på något sätt för den liberala demokratins principen, så sträcker man ut den och jag kan avsluta med att det finns inom, jag är ju två stycken ikoner när det gäller liberalism. Den ena är kanske världens mest respekterade demokratiteoretiker Robert Dahl. Han är han pekar ut den här modellen som man skulle gå. Den andra är, jag skulle våga säga 1900-talets mest uppmärksammade liberala filosof, John Rawls, Som i slutet av sin lednad pekar på precis samma sak, han säger att det som man hade trott innan att den här amerikanska, som man kallade välfärdskapitalismen, det var liksom en modell som kunde skapa rättvisa. Nej, säger han, vi måste pröva den här typen av asset owning democracy, eller property owning democracy för att nå ett samhälle som är någorlunda rätts. Låt mig avsluta, på en det Jag satt fyra år i Försäkringskassans, eller det hette då Riksförsäkringsverkets vetenskapliga råd, och vi hade att dela ut pengar till forskning, huvudsakligen om varför sjukskrivningstalen hade exploderat. Jag måste ha läst 400 sådana här ansökningar. En sak slog mig väldigt tidigt. Folk blev ledsna, utmattade, deprimerade i, i vägen. Inte om själv i deras privata liv. Utan saker som hände på arbetsplatsen. Vi har ju galopperande sådana här och väldigt mycket av detta handlar om vad som händer på arbetsplatsen. Tyvärr drabbade kvinnor i högre utsträckning av män. Och det mest pinsamma är att det drabbar mycket mer personer som arbetar i den offentliga sektorn än inte Tack för 8%! med och, och, och, och du ställer en artikel också frågan vad som kommer efter New Public Management NPM inom den färdliga sektorn. Sådär. Du får inte satt och föra dina ingångar i den här frågorna. Vad är det som du har att märka till? Just det, jag kommer från en lite annan inklima att fokusera på offentlig verksamhet. Min intresse är ju mest fokuserat på den här frågan om att den övar arbetet. Och, och precis som det Bo avslutade med så jag har jag liksom inte sett Arbetsplatsdemokrati och den ökade demokratiseringen av arbetslivet som en lösning på den här ökade ohälsan i vårt arbete. Jag känner mig själv lite träffad, nu är det liksom slut på året, jag är lite trött, man har sovit lite dåligt. Jag har haft en känsla frustration över att liksom dels att det tog många delar en känslan att vi mycket krav på oss att produktivitet, måste leverera mycket mer om vi vi göra innan, men också det här att vi lägger vår tid på saker som vi upplever mindre meningsfulla, att vi på något sätt kan dra oss in i liksom processer, arbetsuppgifter som vi upplever kommer i vägen för det som är viktigt, och det är väl liksom den, vi har ju haft en diskussion i Sverige om det här med professionellt handlingsutrymme i välfärdsrektorn, hur ska vi liksom göra för att de som är proffs på att vårda, undervisa, att jobba på allmänhet och så vidare ska kunna få jobba utifrån sin professionella kompetens och istället att inte fastna i de här styrstrukturerna. Så det är liksom där, den vinkel som jag kommer att intressera mig för demokrati som ett alternativ. Och tänker jag på demokrati som någonting mer än det här möjliga med att välja som chef eller kanske vänta någon gång i år. För det ska en plensin i besök så att den ska genomsyra hela Ja, det är inte så bra. som ser till att de gör vad ska, och det här spelar även ögon på de offentliga väsenheterna och känner igen den här förrättelsen. Så det här har jag intresserat mig mycket för, men sen har jag kommit fram till att allting kanske inte är en spel ändå. Och att vi har liksom, till med en ideologisk livsvänsterbass, en annan ideologisk som man säger, motståndare till demokrati på arbetsplatsen som man i forskningen kallar för managerialismen. Det finns tyvärr ingen bra översättning för det begreppet, men det handlar egentligen om en övertygelse om att, att vi måste separera arbetet från arbetets planering, en arbetets kontroll. Och det här är en idé som har långa rötter i den här scientific management-rörelsen och terrorismen från 1900-talet, som grundade sig i en misstro mot att arbetarnas möjlighet att på ett rationellt sätt planera sitt eget arbete. Man var så om arbetarna själva får bestämma så kommer de organisera arbetet på ett sånt sätt så att de kommer att behöva arbeta så lite som möjligt, vara så hög ersättning som möjligt och det här kommer att liksom hota effektiviteten i kapitalistiska kap kap systemet. Där måste vi liksom, eh, hålla isär arbetets planering och organisering från arbetets utförande. Och väldigt kort sammanfattat så kan man ju se hur det här tas ut idag i att vi har en uppdelning mellan de som jobbar med produktion, alltså kärnverksamheten och de som jobbar med styrning, organisering och planering på olika sätt. Och den här senare gruppen har ju också växt. Och för att komma tillbaka då till den här känslan av ohälsa och stress och liksom psykiskt mål och maktlöshet på arbetsplatsen så tänker jag idag att vi har en uppdelning mellan de som jobbar i produktionen som har upplevt på mindre möjlighet att påverka sitt arbete eftersom beslut om vad eh, som är kvalitet De att det är så mycket funktionsnedsättning. Men att kan tänka att när, menar, de har en lön av de ofta kanske har en tillväxtlön, en lite högre statisk men att de också kanske upplever en viss känsla av alienation för de ting som de jobba med jag, det här det jag där, liksom jobbar tror att projektledande processledande, gör en skillnad. Jag tror att vi liksom skulle kunna, om vi återkopplar liksom arbetets utförande med dess planering, så skulle vi kunna lösa. Båda de här grupperna. liksom, glempararna, så jag att vi en ganska brett för idéer om mer arbetsplatser än Så det, ja. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja, Daniel. Även om man har flera personer som och det och så. hur läcker det in i liksom en bredare bild av liksom Arftarörelsen vill ju ha någon bredare lösningar för att få hur, hur kan man få in de här, här idéerna, passa in i det som följt att skriva till det som går Ja men tackar bara publikrekordet här visar att det finns behov av någon sorts funktion. Jag tänker så här. Alltså, när jag var väldigt ung så var jag en väldigt så anhängare av det med Loppegnes eh, jag att även om jag den jag kanske liksom... Jag, mitt problem är att det gick inte att genomföra. det fanns liksom... Det väckte en en oerhörlig... Mera. Hela mitt yrkesliv liksom har jag ägnat sig åt att försöka liksom, stoppa den här högerpendeln som på något sätt startade i att man utmanade kapitalintesterna i, slutet på, i början på 80-talet, och att man, man väckte så att säga, den nylbörda miljönet, och det är fortfarande inne tror jag, i den, så att säga. Det är ju nästan inne i ett läge där, där demokratin själv är hotad, så att säga. även i sin första kraft på politiska demokratin. Så att, det finns ju liksom, i den här vårtutvecklingsarbetet och socialdemokratiet så finns det ju både ett behov av att väcka liv i Liksom en idé om ekonomisk demokrati, medbestämmande och så vidare. på typ det som ni båda är inne på. Och jag tror också att det finns liksom, man borde exper alltså, experimentera mer kring liksom den kollektiva kapitalbildningen kring, företagsformen kring, liksom, vi får också ta upp, det här ju faktiskt stämt med och petalys ju att Jämliggästfonden, Persungen, sitter här, som våra här, jag tror att det fanns det fanns ut, väldigt borta fabrik har inte pris, ni ändras priset. vi har jobbat med de här frågorna. Och för jag är gärna med att säga till att fram till tantejettarna åren, hade landet inte sett några höger och vinnat framtiden. Och i slutet så in i vänstersektionen så har jag ett litet 10-punkt program sådär. Och en av punkterna är att vi i Socialdemokraterna återutvecklar en ekonomisk demokrati. Men demokratisering av arbetslivet genom ägande ökar delaktigheten för medborgarna. Vi i för Storbritannes makt blir samhället mer motståndskraftigt. Personala ägande och i privat sektor och lite mer självägande bör utvecklas också inom offentliga sektorn, men utan vinster. var det de många man... Alla sådana här samhällsrevisioner, den nyligenala som vi kommer sätta in i förhoppningsinstitutet Den delvis är det ju kapitalets motsreaktion mot arbetsrörelsen och första av socialism och så Men det fanns också rister i rätarstaten Som man fick med sig människor Kring att Kanske på falska grunder Tog man fram risterna i rätarstaten Brukades se att det var att det var långt Och så blev det liksom, Och så stod det fram liksom, idéer om i princip personalkooperativ och e egenmakt. Jag hatar begreppet egenmakt. Men, men liksom i princip idéer om någon sorts demokratisering och mångfald och sådär. Och sen så kapas det här i en, en stadsgrupp i den här diskrimineringen. Och så blir det privatisering och storföretag. Nu får vi stänga den. Ja, men helt enkelt. Eh, så jag tror att liksom man behöver leka med det. Jag citerar en, en sak som Erlander sa, han sa och jag tycker man kan tänka på det idag. Balanspunkten är inte en gång för alla given mellan arbete och kapital. Och, och idag är det väldigt svårt att föreställa sig att man kan organisera saker på andra sätt. Mm. Ja. Och historien lär oss ju, och jag ser många här i salen som är mycket bättre på hur än jag är, men det är ju så att den mänskliga historien, även den ganska moderna de sista två 300 åren, är full av andra organisationsformer, andra försök. Eh, och den, välförstaten är ju en annan, bör ju vara en annan organisationsform utan vinstmotiv eh, och där man borde kunna ha en större eh, möjlighet till delaktighet. Och jag jobbade själv när jag bodde i hemtjänst under ett par år i Backyberg och, och slogs av den här enormt kompetenta medarbetare. Någon lite stundmässigt hade blivit chef så, och alla hatade den personen som hade 100 hundra, hundra mer månadslön och lag schemat, men stod, alltså, och man var hela tiden undermannade och hade inga vektarier och, och schemat liksom blev hela tiden längre och, och man blev färre eh, och man skulle kunna ha organiserat förmodligen det arbetet bättre om man hade fått uppgiften att hur ska ni lösa det här, ni tolv som jobbar på den här arbetsplatsen men det förekom som ingen diskussion och då tänker jag så här att den värld vi står inför jag liksom tycker att den här idén som Bosse har, och jag har också läst mitt kapitel framförallt i den här Stora välfärdsantologin som kom här för ett par år sedan ehm, Liksom idéer om att förnya välfärdsstaten, inte genom alltså vi ska kasta ut kapitalismen i, välfär i välfärden, alltså profitväxten måste bort Men då står man ju tillbaka i det här läget att man behöver ha Liksom varianter och former och, och möjligheter för personal och, och, och andra att liksom påverka verksamheten. Och då står man i den här, hur ska man demokratisera arbetet? Hur ska vi se till att demokratins ideal inte då avvecklas som verkar vara på gång nu i, i västvärlden och i hela världen och i Sverige, utan att helt enkelt att demokratin stärks? Och då tror jag att de här, det här perspektivet, de här frågorna, är liksom helt centrala. Och att, om jag ska lägga till någonting så tänker jag att och det finns egentligen ingen till den här liberala socialismen som jag tycker är så otroligt smart. Därför att egentligen, det bor Rolstein med hjälp då, av de här stora filosoferna från 1900-talet på något sätt den liberala socialismen genom att man slipper ha en... att man ska nå socialismens mål med någon sorts fungerande marknadsekonomi och frihet och, och fria, för inte central Men Den tycker jag är väldigt attraktivt. Och den finns också förankrad väl i socialdemokratiska delt och den idén om en frihet i socialism. Eh, och då, det man kan lägga till då är att vi sitter också, till skillnad då från eh, på 70-talets slut när idén om ekonomiska personer så sitter vi faktiskt på tolmigtvis kapital idag. Och det alltså tusentals miljarder. Han på hos fond, jag satt några månader sedan, <coughs> då var han ordförande i unionen. Och han berättade liksom om den låts räknat liksom, värdet på 40 miljarder på börsnedgång på deras unionens egen konfliktfond. Och jag såg enorma möjligheter för Katalys att Fick in en ansökan <skratt> Någon provider det där bara Så Kan vi liksom få en liten snurra på det där Så kan vi, vi kan ta liksom avrundningen varje månad <skratt> <skratt> Och få olika där uh, Jag kan förvalta det där tänkte jag säga Och då sa jag jag ska avgå Han var, var väldigt vänster där i en minuter Så kan väldigt, väldigt bra person annars också Men, men, men det var 40 miljarder, ett fackförbund Otroligt stort fackförbund det är säkert hundra miljöer, alltså vi kan ju förmodligen nu solidaritet strejka bort Tesla innan Musk har till månen. <här> jag hoppas det, att det är över snart. Men liksom, det finns enorma kapital i arbetarrörelsen, det finns enorma kapital i, i den offentliga sektorn, i, i pensionssystem. Och då tänker jag två tankar. Alltså, en del av det kapitalet skulle kunna vara smörjmedel för den här typen av... Man kan bara, med ett riksdagsbeslut, bestämma att en promille av den här, en av AP-fondernas medel ska användas för att alltså, göra en möjligt för personal att ta tillbaka eh, välfärdsinrättningar från kapitalet. Eh, och gärna i även också på att förbjuda kapitalismen i välfärden, då kan det bli väldigt starkt att till förmånliga villkor, köpa sin verksamhet. Eh, jag tänker, en risk kanske med de var ju att att man inte aktiverar liksom hela befolkningen idag när det står inför enorma investeringsbehov. Klimatinvesteringar, välfärdsinvesteringar. Tänker man skulle ha en sån här, en av, om det är pensionsfonder eller någon sorts investeringsfond. Man skulle kunna ha regionala sådana, eller kommunala sådana fonder som har ett kapital där man inte skulle ha någon sorts parlamentarism. Där medborgarna får säga att man har. 20 miljarder i, eller 40 miljarder i Stockholmsregionen. Och ska medborgarna helt enkelt säga ställning, vill vi ha en ny läge en ny jobb, eller en ny drog eller en ny timbryt eller vill vi ha ett helt enkelt att vi kan ha och för, ett demokratiskt samtal med ett litet i det fängsutgud, med det jag vill liksom stanna där och säga bara, jag tänker att hela här av idéer om ett annat sätt att organisera samtal, ett annat sätt att att liksom leda företag. Eh, jag vet att du har pratat om det, jag vet att Persungen och Jämlikhetsfonden har pratat om det. Jag mötte för några år sedan Claes Eklund. Jag var på en sallad och sprang därifrån, men det var på Malmö och Svartkling. Och för här studier, det finns en sådan större distans, en del som där stora stadsmasser. Liksom. De, de undviker skatter på alla sätt. Och där sitter Claes Eklund på exakt. Och han bjöd på en väldigt fint <skratt> alla som han kör in på en vagn och kände mig som att det var med i tillräckligt en succession. <skratt> och det är som att säger, jag är jag tillsammans med restitutionisterna, de enda som inte är med i det här bolaget som är i princip kommunist- som moderater, eller miljonärer i alla fall. För då säger jag? Kommunister, och moderat- och miljonärer. Ja, här har alla samma lön. Alla som är delägare har samma lön och när vi undersökte det här på jämnedsfonden så upptäckte vi att ja advokatkontor, då, arkitektkontor eh, juristfirmor och så vidare, här och där, ganska vanligt, inte minst i USA så har man liksom i princip då bland de som är delägare, de som har kommit in i, liksom, i, i kasten och delat där har man då delägarskap och liknande. och när jag, hade jag varit 14 år och fått höra det här hade jag trott att att komma marx har bra sammen och att kommissen var nära. Men det kanske bara är en varnighet, det är så man blir ha ett man vill att det går bra. För det finns en del det här, och det är politiska moderater som Det är bra, för det som att de här företaget går bra. Ja, det här av företag har just studerats nu i fyra av brittiska, amerikanska och låg upp tillbaka. Det Personalen har höga löner. De är mycket mer fysisk med sina arbetssättning och så mer partier som är aktiva i olika i olika partier som är tillgänglig av och också mer pro Men det finns ytterligare en stor viktig skillnad och det handlar om pension. Det trillar ut väldigt mycket mer pensioner till de som har arbetat i de här företagen. Det största sådana här företaget i världen 210 000 anställda på jag de publics i sydstaterna i USA. Typ USAs ICA ja. kan Ja. När en kassör ska stiga av efter 25 år i kassan, då stiger de av förutom den laga pensionen har runt miljoner dollar 20 miljoner kronor. Så det är, det är, vi pratar riktiga pengar, så de här företagen har också en enorm effekt när det gäller ekonomisk utjämning. Eh, som man inte ska eh, bortse från eh. Jag tror att eh, jag får bli lite politiska. Ett stort problem med politik idag är ju att den bygger så mycket på eh, det som på engelska kallas politics of fel, fruktanspolitik. Högre monopolisera detta fruktan för invandling, terrorism, familjvärlden och sådär. Tittar man historiskt på det så har alltid högre varit mest framgångsrik när man har riktigt den här politics of fear. Man tittar på Mussolinis övertagande av makten, Hitlers övertagande makten, det var bara politics of fear. Men som överraskar mig idag är att också vänstern står väldigt mycket för politics of fear. Vi kommer alla runkna på grund av klimathöjningen, om man är en minoritet är man garanterar diskriminering, om man är en kvinna så är man garanterad att bli frakasserad. Ja, det tar liksom alldeles slut. Ja. Alltså, när ni är lite, och tittar man tittar på det så har ju ganska som har varit i framsteg, det har det som pojken, det andra starka samhället, alla mördar och jämlikhet, så lydi. Alltså verkligen saknas idag, det är därför jag kallar min bok under titeln är visionen om en socialism. Det här är jag, lite politics of hope om detta ska gå snett. Vänster kan inte bara vara någonstans. Vänster kan bara, inte bara vara nått alltid. Det är för när De minst har. måste också vara för någonting. vad tror du är någonting till att vända det där? Är det så att det här tankesättet med konsumrati är en av att komma in mellan konservasi. Man ser liksom, då, vi tänker också på det här med att vi tänker på de som ett alternativ, hur det försvunnit så otroligt mycket från. Eh, jag, vet inte, jag tänker bara på att vi själv undervisar studenter att det liksom, och vi talar om demokrati, så har vi ska på vad som är med, där vi väl är våra företrädare. Man vet liksom om bort, att vi också är en organisationsprincip, ett sätt att fattat beslut som, kan, som vi kan laborera med. Vi har liksom konkurrens som marknad är en mekanism för beslutsfattande, hierarki och demokrati igen och liksom hitta lösningar där och så påminna folk om att här ett sätt att organisera äh, företag och arbetsplatser det är inte bara en... Äh, ett äh, fall på äh, och det är inte konstigt att om man tittar på de ideologiska motståndena då man tänker videoeuralism liksom, och finansierna också i grunden en antidemokratisk ideologi bygger på misstro på kollektivt beslutsfattande det kommer leda fel, att när människor ska prata tillsammans då leder det bara till konflikt och att folk att agera i egen intresse, därför måste vi ha den här konkurrensen som disciplinerar människor att agera i ett allmän intresse genom att liksom jobba hårt och effektivt och försöka sitt bästa och liksom täva och minska på marknaden. Och sen den här materialismen som jag pratar om också en antidemokratisk ideologi av anledning Och sen populismen som utger sig från bara en demokratisk ideologi. Men där är det som ändå bygger på att det är liksom en stark ledare som är företrädare för folkrättsröst. Och där behövs det liksom inte organiseras för andra demokratiska studerformer än. Så det är lite konstigt att vi inte tänker på det men ni måste ju gå omkrande som ett annat Men jag, jag tänker, nu har inte jag, måste jag faktiskt säga att jag erkänner det, att jag inte just närstuderat de här 11 arbetsgrupperna i Socialdemokraterna. Jag har fullt upp på jobbet. Men jag tror inte någon ägnar sig åt arbetsplatsdemokrati. De, så vi kanske idag här ska bilda en tolv där, torv, eh, grupp 12, grupp 8. grupp tolv helt enkelt. Den som handlar om socialisering av produktionsmedel, demokrati alltså det det. och så vidare. Och är lite halvsteriös att alltså man skulle kunna... Alltså det känns som att de 150 som inte fick plats i rummet, ni, andra personer... Just nu diskuterar vi... Kanske du Linda ska vara med. Eh, vi har diskuterat om en sommarkurs och sommaruniversitet Jag tror 28-29-30 maj, uppe på Brunsviks folkhögskola Kommer att vara öppet för att liksom, anmäla via Katalys och Brunsviks och Ni kommer hitta det om ni vi vill Men liksom, Och då kommer Bo vara där och tala lite längre då Vi hör att han har i sig, han kan prata en hel midsommar här, mot de andra filosoferna. Nej, men jag kan säga att det finns en enorm kraft där. Jag tror så här man det definiera ett politiskt aster. Jag tror på något sätt att det här kan vara... Alltså... Jag håller på att jobba med demokratifrågan där för jag tycker att den är ganska... Alltså, det finns en massa hot mot demokratin i Sverige på riktigt. För det jag tror aldrig man skulle liksom stå där, faktiskt. Och... En av de saker som jag tycker är tydligast, och det här är ju Bo, liksom också expert på det, men det är det här... Vi varnas ju nu från internationella organ, för att liksom, djupet i demokratin, det här är liksom kittet, föreningslivet, civilsamhället, som arenagruppen skulle vi kalla det. det säga. Nej, men liksom civilsamhället, så att säga, vittrar som liksom sönder. Och vi ser nu med det här kriminalitetsmågen i förorten. jag hade varit för 30 år sedan och pratat om, alltså om ungdomsgårdar, föreningar, bokningsklubbar, fotbollsklubbar, vi satsar inte på de sakerna. Alltså, detta är demokratins kraft. Och då tror jag att den politiska vänstern måste ju komma till makten igen 2026. Vi måste ju få en riktig seger, man måste ha en riktig politik. Och då tror jag att det här ska vara en del av det, men inte huvudet. Vi ska inte gå till val med första parollen, liksom, tar makten över arbetsmarknaden på det sättet. Utan det är inte arbetet, utan det ska vara mer 737 i valet. Och sen ska man genomföra det. Och mycket av det här är att man ändrar skattelag och man kanske låter någon av de här statliga myndigheterna som stödja entreprenörskap och tilläggsdirektiv. Det här gör man med tilläggsdirektiv, ändring, justering, liksom i en skatteregel. Det här ska liksom vara lite mjukt, medan man tar striden om att förbjuda vinst i skola och vård. Och sen så, hur ska det här då skötas när Barbara drar? Ja, då finns det liksom en tillverkstruktur för att ta över. Jag brukar säga att de här friskolkapitalisterna säger som liksom alltid att vi inte är där för att tjäna några pengar. Vi tjänar några pengar. Men om man skulle tänka att någon får någon idé hur mycket vi får ta ut, då skickar över. övriga. Och tänk att vi måste ju... Och så får vi alla fisk är rädda för att tänk om Barbara drar. Ja, det värsta som kan hända är att hon kommer med till sin man. Nej, är liksom att till svar, skolan finns svar, <skullar> alla pengar som finansierar det här, grundsviskerna. Och då borde ju det här vara en del av detta. Alltså, klart att kommunen ska ta tillbaka några saker. Och en sak till i den här återdemokratiseringen, så att säga. Den offentliga säkerheten kan ta tillbaka det, men de här företagen borde ju alltid ha hembudsrätt av det offentliga. Om personalen, på liksom äldreboendet, vattungen, tar över driften där på nåt sådant av eller uppdrag schyssta villkor så det funkar inte efter tio år man vill inte fortsätta då ska inte bara kunna köpa tillbaka utan då ska helt enkelt kommunen köpa tillbaka om det är en eller låta någon annat kooperativ eller gäng eller företag kanske rent av utan vinstintressentivar alltså helt enkelt, jag tror att det här är en del jag tror att, men det jag vill komma till är att på sikt så tror jag att en sån här sak jag har läst min fotnamn. Det här är en sak som på djupet kan reparera en del av här staten. Man vill inte ett val med här, men man kanske vinner vinna till tredje valet. Man kanske tar radera bort fascismen ur folksjälen, alltså på något sätt. Inte för att man säger att man är antrasist, utan för att man helt enkelt tar bort de spänningar som finns och som gör att folk drar Liksom fascistiska slutsatser när de ser hur världen funkar, hur det känns att leva här. Det är liksom det som jag tänker. att Det här är det som liksom det som ändrar mentaliteten på sikt. En djup demokrati, människor tröjsnar på Vi kastar ut kapitalisterna lugnt och sansat. Mm. <här> <här> Att lyckas med liksom ett personalt av Volvo när de får ville sälja på något Han publicerade i studien där, fick liksom investerare som kom in. Han hade skrivit det här ganska detaljerat i sin bok, Jag och det till. Jag har gjort den här frågan. Jag har gjort den här frågan. Jag har den här frågan. Jag har gjort den med, liksom. Utan, det som hände Sverige kunde inte svara upp för den här initiativkraften som kom från, från, från honom och kom liksom av din som istället hamnade det hos en ensam kines som äger då som en sån här bilindustri Vad var det svaret på honom när man Sundebo kom med det här, vad säger du? Mm -hmm. mm. Ja, alltså det behövs en ny företagsform för den här typen av företag uh, de företagsfrågor vi har är illa äh, ordnade. Detta, det har också blivit en klassisk utredning för hur man ska lösa de här juridiska frågorna. Men kring den här modellen så är det alltid bra att skapa mycket bred majoritet. För den här typen av företag i USA är inte alltid politiskt kontroversiella. De har stöd också från organisationen. Uppfattar det som uppfattar som liksom, eh, amerikanska för förverkligar. Och den demokratiska vänstern som uppfattar det som, som eh, demokratisk socialism. Mm. Och, eh, alltså det är ungefär lika kontroversiellt med ett sånt här övertagande som det är i Sverige med en domstatsrättsfördelning. Det jag inte alls. Det finns liksom inte något skäl till att de blir för en levande, fungerande, då kan säga välreglerad marknadsekonomi. Att ha att sådana här företag, de klarar sig alldeles utmärkt med. Det. Dessutom blir det ju allt fler människor liksom med hur väl en marknadsekonomi... Jag är en stark en av en välreglerad marknadsekonomi. Däremot håller jag absolut med Daniel här om att det här med vinster i serviceproducerande välfald det är ett otydligt för det går inte att skriva tydliga kontrakt med entreprenören om hur ska de äldre integritet respekteras eller hur alltså så. När vi är intresserade av hur någonting gör går det inte att skriva kontrakt När vi är intresserade av att det görs att sofforna hämtas, att bussarna kommer, då går det att skriva kontrakt Men jag har nyheter för Hans Bärström och i det Min den Barbara, de ser också här. Det kommer skrykfall sen jag har råkat vara ha lärare på två privata universitet, Harvard och Oxford. Och jag har nyheten, De har aldrig delat ut en krona till några ägare. För de har inga ägare. Noll! Världens bästa utbildningsinstitutioner. Harvard, Yale, Princeton, Oxford, Cambridge. De vill ju gå med ett överskott för de vill köpa nya hus till sina studenter och bygga nya laboratorier. Men de har aldrig delat ut en enda krona till någon väder. Så vinst kan man övrigt, men absolut inte vinstutdelning för att kvalitet. Det är bara ett <håll> Det kan inte ha, det här är chefer som inte förstår verksamheten, Det är långt ifrån vad jag vill på men vi har mycket mer att bidra med Vad tycker du Lita, vad ska man, om man går till sig själv liksom, eller om du pratar till publiken här, liksom, om de känner att jag skulle vilja ha mer en som plats jag vill att vi ska göra något åt den här saken, man, vad ska man göra? Jag har en vad ska man göra? Ja, alltså det finns kanaler, jag vet inte, för det som jag tänker på är väl också fackförbundens roll, att Det kan vara svårt ibland, kanske väcka den här typen av frågor där jag har spaning att, i och med att jag liksom har blivit en karriärväg också att sättra upp i organisationer eftersom det är så mycket press på de som jobbar i kärnverksamheten så har det blivit ett sätt att liksom, få lite högre lön och bättre att jobba med styrning i organisation istället eller bli en förstelärare eller en... Så, så att det är ju svårt då. För jag tänkte att facken måste ju då liksom på något sätt kolla sig till det att det är många av deras medlemmar som tjänar på den här typen av äh, arkisk styrning i organisationer som kanske inte vill se en förändring. Så där får man väl försöka. Liksom, ähm, <coughs> det är viktigt att trycka på det här med liksom att vi alla har något att vinna på ökad äh, demokratisering. Men vill, hur man ska driva det. Äh, men fackens roll är ju, alltså, är det är någonting också varit på Det är en speciell historia, kanske särskilt i Sverige också med tanke på den starka tors, liksom, strukturen som finns här Här kommer de dåliga nyheterna <laughs> Ja men först bara Ett, ett skäl till att det inte Att köpa Volvo för de anställda var faktiskt att Metall absolut verkar ha pratats om när den här modellen presenterades för ledningen 2015 av ledande amerikanska ekonomer, då jag pratade jag med dem när jag var över. Vad fick ni för svar när ni presenterade den här modellen? Ja, de var ju egentligen snälla, men Karl så så mycket tydligt: Det här kommer vi aldrig att göra. Och då måste man faktiskt börja inse, det är ett jobbigt problem, om de anställd, om personalen driver företagen. Vad tusan ska fackföreningarna gör? Ja Det är inte helt enkelt att se Så här finns ju liksom en lite historisk paradox Att i är land i den kapitalistiska världen Som har lägst andel fackligt anslutna I USA, där ser vi mycket mer sådana här företag Men det är det land som har mest fackligt anslutna Där är de väldigt sällsynta jag har ingen lösning på det här problemet, mer än att man måste, man måste hitta på något sätt som gör att man faktiskt också får de fackliga organisationerna på båten. Men det kan jag inte lösa. Nej, men, precis, det är ju <skratt> mitt jobb då. Ja. Ja, ja, <stodan> <skratt> <skratt> jag på i men det är ju så eh, att man nog behöver ha den de här funktionen om man vill framgång med att här typen av det. i och, Men de stora företag i Sverige som är medarbetareägda har ju ofta kollektivavtal, och de har också starka faktföreningar på arbetsplatserna. Eh, Magelungen är ett sådant exempel, ett skolföretag, 460 anställda. De har kollektivavtal, det finns eh, medlemmar i faktförbundet och eh, om man frågar dem så skulle de nog säga att det finns alltid ett konflikter mellan individen och kollektivet, Det kan finnas diskrimineringsärenden, det kan finnas frågor om uppsägningar och annat som man ändå behöver hantera, de behöver ha en i representant Tror jag att du att faktiskt har en roll även i den här typen av ekonomisk demokrati där medarbetarna med själva äger företaget? Är någon som upp det här som det kanske? Jag har jobbat på magandet. Ja, det jobbat. det. du? Ja, det är extremt det. låg tack, Det är en typ utan att vi ut utöva makten på bolagslemmarna då? Äh, ja, fast det blir ju inte riktigt så heller. Ja. Så det, det, hur bygger man upp en representation av de anställda så att säga, om man inte jobbar i en tank. nu funkar det så otroligt bra så det är ingen som tycker att den behöver vara med i packet iallafall jag jobbar <här> så, men det kan ju alltid bli problem. och hur gör man då? Mm. Vet, hållit, nej men den frågan är ju någonting som i om man vill ha i så, det är ju jag det jag är på... Nej men jag tror att man, man måste se till att den här utbildningen för i packning jag tänker eh, kommunal till exempel är väldigt bekymrade med andra, liksom tillsammans med kommunfullt grörelsen liksom, hur man ska kunna behålla personal, ut, att folk ska utbilda sig till de här vård- och välfärdsjobben som är otroligt viktiga eh, och, att, och framförallt att de som har utbildat sig stanna kvar och att kroppen håller och så vidare. Och då tror jag liksom, att det här som båda ni har varit inne på jättemycket, att den här varför inte liksom, pröva kommunaler tidigare var väldigt viktigt man hade, liksom, att man skulle pröva att liksom, att Ja, former av liksom medarbetare, ägande, kooperativ, upphandlingar till liksom, alltså, den här typen av Det är identitisering. Men jag tror att det finns egentligen ingen motsättning, utan det är en vana alltså, Och sen sitter man på båten då på 70-80-talet, man har fortfarande inte liksom reser från det. Så jag tror att vi ska jobba då. Det är därför vi ska ha de här seminarierna runt där. Jag vill bara säga innan, innan Mattias avslutar här Bos bok finns på fritankes eh, bok, bokbok, eh, och min och Lindas bok finns på Verbal's bokbok, så att vi inte ska köpa dem. Lindas <skratt> <skratt> <skratt> <skratt>